ЖИВОТ ЗА ЦЯЛОТО Днешният ден беше богат. Ден на Божието изобилие. Слънцето щедро раздаваше своите блага. Топлината и светлината обилно се изливаха над земята. Въздухът беше свеж, ароматен, наситен, с онзи еликсир на живота, който го прави да искри. Сила имаше в него. Над езерната долина царуваше светъл мир. Ние бяхме насядали около нашия обичан учител и слушахме. Христос казва, че богатите мъчно ще влязат в Царството Божие. Защо казва това Христос? Защото при богатството човек натрупва най-много грехове. Ако съземното си богатство искаш да влезеш в небето, камилата ще те изпревари. Христос казва, по-лесно камила може да влезе през иглени уши. Значи имате два живота. Диаметрално противоположни. Всичко в света е строго определено, но не механически. Слънцето върви по определен път, реките текат по определен път, растенията растат по определен начин. Някой път ви е определено да вървите край някоя малка вадичка, но вие може да я отбиете от пъти, да я прекарате в друг дол и да я впрегнете да ви кара воденицата. Мнозина от вас имате присъдени клончета, които са чужди. Те са от деди и прадеди. Като се погледнете, вие се чудите на какво приличате. Както унази квачка, под която са турили яйца от патенца, от пуйки. Като поведе пиленцата, тя се чуди. Едни приличат на нея, а други отиват във водата. Какво представлява поякът? Това е вашето щеславие. Какво представлява пиленцето? Това са вашите груби желания в света. В края на краищата, какво трябва да остане от човека? Само Божественото. Всички други работи, които имаме, са привременни пособия. Те са до време като войник може да имаш пушка, нож, за да воюваш. Като отидеш в църква, защо ти са те? Ако си писар, трябват ти перо, мастило и хартия. Но като отиваш да се молиш, защо ти са те? Или ти си търговец, трябват ти пари. Но като отидеш при Бога, защо ти са? Който отива при Бога, ще напусне всичките си стари професии и ще остави само това, което Бог му е дал. Царят ще си остави мантията и короната, момата ще остави накитите, момъкът също. Ще влезеш при Бога, както Той те е създал. Ще влезеш само с две неща, със своя запален ум и със своето запалено сърце. Каквото сърцето ти носи и каквото умът ти носи, то е твоето богатство. Всичките други придобивки ще останат вън. Всичките хора съставляват един колективен организъм, както едно дърво. И всеки един от вас трябва да знае де е Турен. Някой клон е на изток, друг на запад, на юг или на север. После, някой клон е голям, а друг малък. И хората зависят едни от други, защото са части на един и същ космичен организъм. Всеки човек е важен за тебе, защото божествените сокове на цялото дърво се вливат в Тебе. Големите клони са важни за малките и обратно, понеже Божието благословение, което е отгоре, се предава на големите клони чрез малките, а Божието благословение, което иде отдолу, се предава от големите на малките. Така че в един случай ти ще бъдеш полезен на някого, а в друг случай, той ще бъде полезен на тебе. Щом се отделят клоните от дървото, те губят значение. Така че, като сте клони от дървото, трябва да си помагате. Определено е един клон колко голям трябва да бъде. Дървото расте, и малкото клонче расте. По-добре едно малко клонче с плодове, отколкото голям клон без плодове. По-добре да имаш в ума си едно мощно чувство или идея. Отколкото да си натоварен като някой животно. Някой от вас не сте свободни. Измъчват ви изостанали духове. Когато ви казвам, че трябва да вярвате в Бога, разбирам следното. Щом признаете, че Бог е господар в света, вие ще се освободите от вашите стари господари. Те няма да ви измъчват. Юларите ще се махнат. Без юлари ще ходите. Сега човек трябва да добие своята свобода но тя се добива чрез разбиране на цялото, чрез живот за цялото. Сега трябва да знаете къде ви е мястото в царството на природата и какво ви е отношението към Бога. Ако храната не ползва болния, колкото повече му дават от нея, той запада и най-после умира. Ако храната го ползва, Здравето му се подобрява. Мъдростта, която ви се дава, да ви бъде храна, с която да растете. Соломон казва Знанието е мъчение, суета на суетите. Аз тълкувам това така. Знанието без любов е суета, то не носи никакви постижения. Вие си имате свой определен път, както Слънцето, и трябва да вървите по пътя, който Бог ви е определил. Никой не трябва да се отклонява от пътя, който Бог му е определил. И тогава ще намерите Бога. Ако се отклоните, започват всички нещастия в света. Всяко нещастие се дължи на едно малко разколебаване от онзи път, който Бог ти е определил. Щом вървиш по пътя, ти си свободен. Щом се отклониш, не знаеш къде отиваш. Докато пръстът е на ръката, всеки го уважава. Щом е откъснат, никой няма уважение към него. Уважението и почитанието които хората имат към вас, проистичат от това, доколко вие живеете в Бога. Кажете си, както звездите, както слънцето си имат път, така и аз си имам свой път. По него ще вървя. Ако земята би поискала да се отклони от пътя си, какво ще, ще да стане с нас? когато ние се отклоняваме от Божия път, изгубваме всички наши хубави мисли и чувства. Тогава човек се намира в пустиня и усеща, че всичко в него е изгубено. Нищо не трябва да е в състояние да ви отклони от пътя, в който Бог ви е поставил. В този път, каквото ви се падне да работите, работете. Всяка работа е свещена. И в този свещен път трябва да принесете плод. Христос казва Всяка пръчка, която не дава плод, се отрязва. Животът има смисъл, доколкото ние принасяме плод в цялото. Когато човек работи за Бога, той е знаен на небето между всичките светли духове. Навсякъде го знаят и навсякъде са готови да му помагат. Онзи търговец, който няма стока в дюкяна си, посещават ли го? Докато имате божествените блага, всички ви посещават, но като ги загубите, ще ходите в света немили, драги. Старият ви господар вътре във вас е онзи съветник, който ви лъже. Той гледа да задигне богатствата ви, като дойде той, ще ви даде съвет, но след като ви обере, ще си замине и вие оставате да изплащате дълговете, които той е направил на ваша сметка. Не знае защо вие обичате толкова вашия стар господар. Той е одрал по 200 кожи от вас. Животът днес е поставен на фалшива основа. В дъното му има едно вътрешно безправие. Имаш право да вземаш от плодовете на дървото, но да използваш самото дърво, това е престъпление. Трябва да се пробуди съзнанието ви, да бъдете признателни на онова същество, което ви е дало всичко. И всеки ден, който ви помага, всички същества, които ви помагат, правят това от любовта, която проистича от Бога и се проявява чрез тях. Христос казва Благото, което ми даде Отец, давам го на вас. И както Отец ме научи, така ви говоря. Някой ви казва За вас още не е дошло време за царското ядене. Любовта, знанието, истината не са за вас. Чакайте още. Не. Седнете на мястото си и започнете да ядете яденето на любовта. Любовта е най-хубавото ядене. Седнете да ядете яденето на мъдростта и на истината. Дошло е времето. Някой се обесърчава и казва. От мен нищо няма да стане. Не. Кажи се така. От мене ще стане нещо. Ако първото семе не стане, земеделецът се е второ семе. Със старото трябва да ликвидирате. Всичко това, което измъчва човека, всичко това, което внася смут в човешкия ум, в човешката душа, трябва да се отхвърли. Най-простото нещо е, като станете сутринта, отправите ума си към това място, където отправят ума си всички същества. Докато мисли за Бога, всяко същество е добро. Престане ли да мисли, проявява се Неговото нише естество. Когато не мислиш за Бога, а по естество си добър, тогава Бог действа в тебе, за да бъдеш добър. А когато съсредоточаваш ума си към Бога, ти си добър, защото черпиш от Бога. Тогава си добър по своя воля, а когато не мислиш за Бога и си добър, това показва, че Божественото в тебе работи. Да сте добри, когато отправяте ума си към Бога, и да сте добри, когато не отправяте ума си към Бога. Първото положение е необходимо, за да придобиете второто положение. След като престанеш да мислиш за Бога и не си добър, тогава отправяй по-често ума си към Бога. Това, което ви казвам, ще го прибавите към онова знание, което имате. Всички от тези добрини, които Бог е вложил във вас, трябва да растат, да се развиват. Пътят, в който искам да ви въведа, е един от най-лесните пътища. Този е пътят, по който всеки един от вас може да съгради живота си. Ще съгради един добър живот, няма да остане на сухо. Ще има всички добри условия. Работете за цялото, за да приемете енергиите на цялото в себе си. Никой не живее за себе си. Никой не се ражда за себе си. Никой не умира за себе си. Човек мисли, че живее за себе си. Няма същество, което да не служи на живота. Виждаш някого, че е паднал и се е струшил крака. Не може да не му съчувстваш. И ти един ден може да паднеш и друг ще ти даде помощ. Всички хора трябва да възприемат великата истина за единството. Аз проповядвам сега вътрешното единство. Погрешките които носите, са погрешки на цялото човечество. Например, несправедлив си. Това е недостатък на цялото човечество. Пожертввайте личния си живот за щастието на човечеството. Това е новото учение. Учението на любовта. Даже най-благородните ви желания са проникнати от личен елемент. Вие не сте дошли още до чистите божествени желания. Правите нещо, за да ви знаят хората, или за друга користолюбива цел. Търговецът продава стока от користолюбие. Някой проповядва, иска да се прехрани. Някой учителства, иска да се прехрани. Някой готви, защо? Всичко се прави от користолюбие. Започне ли човек да живее само за себе си, страданията ще го следват навсякъде. Ако той иска да бъде щастлив по този начин, това е невъзможно. Ще мине през най-големите страдания. Защото щастието се обославя от закона за цялото. Не може човек да прилага закона за частите и да бъде щастлив. Всеки човек има право да живее за себе си, ако същевременно живее и за цялото, за Бога. Кога човек е свободен? Когато служи на Бога, т.е. на цялото? Обичайте цялото и живейте за Него. Щом обичате цялото, ще обичате и частите, които влизат в Него.